Zulul ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa-sisa hayat kita di dalam mencari ridho hidupnya. Mudah-mudahan di tempat yang suci, di tempat yang berkah ini Allah berkenan menerima semua niat kita yang baik. Pertemuan kedua bersama saya di sini pertama kita pernah membahas tentang kasirok. Yang isinya balil insan mengalami psihi masiuro, wal walau alkoma azir. Dan itu adalah merupakan titik yang sangat harus kita ketahui tentang basiuro tadi. Hari ini juga menceritakan tentang akhlak. Dasar akhlak itu adalah iman. tabangan ada dua ayat Quran dan sebuah hadis sepotong bukan bukan satu hadis ya cerita tentang bagaimana kita Berahlak kepada misallah subhanahu wa taala silakan dibukainnya tadi sudah dibagi ya. kita baca sengaja saya tulis satu kata satu kata untuk supaya kita bisa apa Dan kita bisa Lebih mendalam Mengerti tentang Makna ayat Quran ini Allah berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 186 Wa idha Sa'ara ka'ibah di'ani Ra'ini qori Uji udha Wa tadda'i dada'ari Fal yastaji buli Wal yu'minu bi La'allahu biar hidu Surat Allahul Azim Wa dan Iza babila Sa'ala Berjatahnya padamu Ka' Dohain Nabi Muhammad Ibadi hamba-hambaku Angni tentang aku Dimana aku Siapa aku? Bagaimana aku? Kata Allah, "Faini Qurin, sesungguhnya diriku dekat sekali. Kedekatan Allah dengan kita sejauh apa? Silakan buka halaman berikutnya. Halaman 2 ada ayat Qur'an tadi itu Surah al ayat 16 Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu na ma tuswisu bihi nafsu. wa dan la sughub laqad khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia ini Walak, wa wa dan kami Maha tahu ma apa saja tuswisu yang berbisik bihi pada Napsu yaitu Napsunya dirinya jiwanya Wanahmu dan kami kata Allah, akrobu lebih dekat Ilaihi kepada manusia itu min hablil warid dibandingkan dengan urat leher dengan lehernya. Balik lagi kepada ayat pertama, ayat pertama, wida salaka aniba di aniba ini korim. Kalau hambaku bertanya di mana aku, bagaimana keberadaanku, fa ini korim. Aku dekat dengan manusia ini, dengan hamba itu dekat dengan kita, dekat. Kedekatan Allah dengan kita sejarah apa, sejauh apa? Kira-kira berapa senti dekat dengan kita? Kata Allah, Anak akrobu ilaihimin hablilwarid. Aku lebih dekat kepada orang itu akrobu, kepada orang itu min hablilwarid dari ulat leher dengan lehernya. Kalau kita Lebih dekat usia Allah kepada kita Daripada ulat leher Dengan lehernya Tolong ukur sekarang Berapa jarak Ulat leher dengan lehernya Juga tidak bisa itu Sebab merekat dan menyaku Allah lebih dekat dari itu Tolong carikan Ukuran Untuk bisa mengukur jarak Ulat leher Dengan lehernya sudah tidak bisa sebab ulat leher dengan leher berkat Menyatu Tapi Allah lebih dekat kepada dirinya daripada ulat leher ini. Nah sekarang kita hidup dengan busi Allah. Kalau kita angkat busi Allah ada di satu tempat, tidak menyatu dengan diri kita, maka hidup kita akan tidak berarti. Sedangkan kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup ini, bergerak ini, beraktivitas ini Menurut maunya Allah Bukan maunya kita Bagaimana kita digerakkan oleh Allah Kita lebih baik jadi robot Kita lebih baik enak jadi robot Mengikuti keinginan dan ketakdus Allah Kita ikuti semua Kalau kita ingin selamat Nanti bagaimana kalau kita ditakdirkan yang lain Allah menakdirkan baik Dan menakdirkan buruk Dan kita sudah bisa melihat Ini tidak baik Tidak akan kita kerjakan sebab kita menginginkan Yang menginginkan oleh Allah Subhanahu SWT Kita hidup menurut maunya Allah Bukan mengikuti maunya Awal nafsu Supaya kita tidak pernah menyesal Ya kalau umpah punya umur kita dari 7 Dari 15, dari remaja Sampai dari ABG lah Dari ABG sampai nanti Usia peningkah 25 tahun Sampai 40, sampai 47 Masih bisa mengikuti Keinginannya Daripada satu hari kita akan melepaskan semuanya kita mesti hidup dan kita sudah bosan dengan semua Sudah bosan dan sudah jenuh Melihat dan merasakan apapun Dan kita tidak ingin lagi Menikmati Apa yang kita harapkan Sebab lain secara berfikirnya Dan sudah lain alamnya Apa yang sekarang kita pernah lakukan Ketika usia remaja Sudah semuanya kita tinggalkan Cara berfakian, cara berbicara, cara bergaul, cara mendengarkan lagu, cara melihat, cara menatap. Sudah jauh berbeda. Nah sekarang kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang tidak ada gunanya. Sebab sudah tidak nyambung keinginan hawa nafsu dengan keinginan diri. Sebab itu Allah ajarkan kita supaya kita merasa dan kita mengetahui bahawa kedekatan kita dengan berusia Allah... Hanya itulah yang akan membuat hidup ini benar Hidup ini berarti Dan hidup hidup ini bermakna Kalau tidak Merasa dekat dengan risau Allah Hidup ini tidak berarti dan hidup ini tidak bermakna Contoh Hajar ahlak Jadi ahlak hanya, bukan hanya diam Bukan hanya diam, bukan hanya baik So, baik, diam Sedangkah Membantu orang lain Memberikan Uh, solusi kepada orang lain kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, bukan kebaikan kita membagi-bagi ketua tidak ada dalam hati ini perasaan saya ingin mendapat pujian dari Allah saya ingin mendapat karomah dari Allah saya ingin mendapat kemuliaan dari Allah saya ingin mendapat pahala dari Allah saya ingin semakin dekat dengan puji Allah itu akhlak saya tidak berzina, tapi bukan karena Allah tidak baik. Sebab dia tidak senang, tidak senang kepada orangnya, dan momennya tidak cukup dan waktunya juga tidak ada. Dia tidak berzina, bukan begitu? Yang disebut baik adalah kita tinggalkan kesemuanya karena Allah dan kita lakukan segala, -segala sesuatu karena Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama Malaikat cipta. Malaikat cipta datang diperintah oleh Allah memberikan pendidikan. Jadi ini salah satu metodologi dari kuasa Allah melalui malaikat Jibril supaya mengajar Nabi Muhammad di Nabi Muhammad di depan umatnya semua kumpul di masjid tiba-tiba datang seorang yang pakai pakaian putih bersih rambutnya tidak kelihatan kusut badannya gagah-gagahnya baju putih itu dari atas sampai ke bawah kelihatan bersih tidak ada kelihatan bekas-bekas berjalan tidak kusut tidak ada debu maklum di padang pasir Debu saja eh, akhir saja Berlalu Pasir ke bawah debunya nempel tidak ada, bersih Semua orang bertanya Dari mulai gigi, mata, bibir, semua sempurna Sahabat-sahabat besar tahu Bahawa ini pasti orang lain Tiba-tiba datang pada Muhammad Ya Muhammad semua terkejut Seperti orang akrab Rasulullah jawab. Waalaikumsalam Rasulullah barakatuh Kemudian orang itu duduk Duduknya ber e, Jadi lutut sama lutut berada pada apa Bukan duduk seperti ini Bukan bersila, bukan. Tapi duduk e, Telapak kakinya Dijadikan alas Untuk dia duduk Lalu Kemudian bertanya Ahmad Apa itu Islam Tapi Muhammad menjawab Kata orang itu benar. Apa itu iman? Tapi Muhammad menjawab. Kata Rasulullah. Eh kata kata orang itu kata yang bertanya benar. Semuanya kaget. Ini orang bagaimana sih? Dia bertanya. Kemudian dia membenarkan. Siapa sih sebenarnya orang yang satu dengan yang lain saling bertanya siapa ini? Ya, metodologi cara pendidikan Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang guru Mereka Jibril Datang kepada Nabi Muhammad Membawa risalahnya Dengan cara seperti itu Semua yang hadir terpesona dan hafal Hadis ini hamil disebut Hadis mutawatir semua yang hadir pada waktu itu hafal Kata Rasulullah kata, Nabi Muhammad, kata orang itu bertanya Ya Muhammad Kapan terjadinya kiamat? kata lebih Muhammad, Yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya." Engkau lebih tahu daripada yang bertanya. Langsung bertanya, "Apa itu ihsan?" Nah, itu bukan Yang ketiga ini, ini menyangkut masalah akhlak. An Umar anhu dari Sayyidina Uman radhiyallahu anhu, itu yang diterangkan tadi, yang titik-titik itu yang diterangkan tadi. Bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang Eh, kiamat. Sekarang bertanya-tanya. Kalau oh, Najibul berkata, berkata Jibril ya Muhammad, Ahbirli beritahu saya, ambil Ihsan. Apa itu Ihsan? Di Malaysia diberi nama Bahtul Ihsan. So Ihsan adalah satu klimaks perka kebaikan yang tidak ada. Kebaikan setelah Ihsan. Tidak ada lagi kebaikan setelah Ihsan. Jadi bait tulisan tidak ada lagi baik yang lebih bagus daripada bait tulisan. Jadi tidak ada lagi masjid yang paling baik itu masjid bait tulisan. Kalau dilihat dari bahasa islam, wama islam apa itu islam? Ma hu al islam. Khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab rasulullah. Anta budallaha ka anna kata rohu faillam ta kuntarohu fainnahu yaroka. Antak buddha Allah Arti ihsan ialah Antak buddha Kamu mengabdi Kita jangan mengartikan e, Mengabdi itu Menyembah ya, bukan Mengabdi Apa ya. Apada itu artinya mengabdi Kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keanaka seolah-olah dirimu Taruh melihat Allah ketika kita usolli fardhu al-maghribi sarah qati mustaqil Allah seolah-olah kita melihat Allah ketika kita puasa lawan itu sifatuddin an adahi fardhu syahri ramadanas seolah-olah kita melihat kuasa Allah ketika kita diajak berbuat tidak baik sama orang lain tidak ada orang lain kita merasa bahwa Allah, saya melihat Allah. Ya Allah melarang kita berbuat itu. Failah tak menaluh, tapi kalau anda tidak melihat Allah, ketika mana kita tidak tidak melihat? Aisyah, di dalam hati ini yakin Allah melihat perbuatan saya. Aisyah, jadi kisahnya adalah perbuatan yang banyak dijelaskan. Oleh ulama-ulama menjadi sebuah ilmu, namanya ilmu tasawuf. Banyak orang yang tidak setuju dengan uh, pendapat ini bahawa tasawuf itu tidak ada ajaran Islam, itu dari ajaran Hindu. Uh, bagi mereka yang tidak pernah mengaji dan bagi mereka yang tidak pernah mengerti, tidak akan pernah tahu apa itu tasawuf sebetulnya. Sampai dibilangkan bahawa pelajaran tasawuf di Indonesia ini bercampur aduk dengan uh, Hindu. Acara Hindu itu semua salah. Insya Allah tidak akan pernah bercampur. Sebab di Indonesia adalah terlalu banyak sekali pengaruh Hindu dengan kemenyan, dengan bunga-bunga, dengan siara. Nah, itu buat mereka-mereka yang belum pernah mengerti dan belum pernah mengaji menganggap seperti itu. Padahal jauh berbeda sekali. Sampai mengharapkan untuk kita berjalan. Nah kita tanya sahaja, kita pergi kita masuk cuci, lihat Kaabah, berjalan kita pergi ke Madinah menjarahi kampung Rasul. Ade itu itu jarah itu. Hanya itu lain lagi Sama saja. Asal kita tahu makna yang sebenar dari ziarah tadi. jadi sekarang ihsan. Ihsan ini adalah satu perbuatan yang paling mulia di dalam diri ini. Kalau perbuatan kita sedekah, tidak ada perasaan ihsan dalam hati, tidak diterima ibadah. Jadi kita ketika memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain Atau memberikan bantuan pada orang lain Dalam hati ini Ada halis kandang itu Ihsan itu Pemberian kita kepada seseorang Pemberian kita sudah sampai duluan ke tangan Allah Sebelum sampai kepada tangan yang menerimanya Ihsan Kemudian nah Itu Kita kembangkan Alah kita bagus Insya Allah Jadi bukan Harus begini, bukan begini. Ihsan dan Ihsan Ihsan Tanamkan perasaan hisan. Dan ingat Allah menyatu dengan diri kita Lebih dekat Daripada orang reker dengan rekernya. Nah, kemudian Contoh Perbuatan-perbuatan akhlak Yang kita mungkin tidak sadar Ketika kita makan Dari stil yajar dari, dari TK Dari uh, TPA Anak-anak mal Doa makan Doa setelah makan Doa ke kamar mati. Doa mu lesek, doa setelah eh uh, apa? eh uh, Kita dulu apa sekarang sudah lupa. Coba kalau kita renungkan. Begitu kita makan nih. Apa yang kita? Allahumma barik lana. Di sini ada makanan. Bukan yang itu. Bukan ada makanan makanan mewah, tidak. Apa saja yang dihadahkan kita bacakan? Allahumma barik lana. Si mahrasakan Ya Allah berikan keberkahan, rizki yang Tuhan berikan sama saya. Wakina azab Ya Allah jauhkan kami, peliharakan kami dari siksa di neraka. Lihat ya, betapa tinggi kandungan akhlak. Kalau kita sedikit-sedikit saja kita jalannya, Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berakhlak dan menjadi orang-orang yang muksin. Muksin tu arti orang-orang yang berisak. Doa. Ketika kita istinja. Bahasa Jakarta bilang cebok. Doanya lihat. Cebok ni orang mati. Di WC. Cebok. Allahumma hasin parji. Ya Allah. Bentengi parji saya. Parji itu. Kubul dan dubul. Yang di depan. Depan-depan atau depan belakang. Allahumma hasin parji. Minal Fawahisi dari segala bentuk kecabulan apapun. Lagi saya bopni. Wathohir Kolbi minan divaki. Ya Allah, sucikan hati ini dari segala sifat-sifat yang munafik. Iwan muslimin Alaihi Allah. Dari situ saja kita setiap buah air BP satu itu semua dibaca itu terus. Rasanya tidak ada seorang yang akan berani melakukan pelanggaran apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan dua ayat dan satu hadis ini dapat menjadi bekal kita semua dan mudah-mudahan ini bisa dihafal ajarkan kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kopi-kopi lagi kumpulkan remaja, ditanamkan cukup mengajar orang itu bahwa kamu merasa dan memang Allah bilang. Aku lebih dekat kepada hambaku Daripada Urah Reher dengan leher Mudah-mudahan Allah Mekumul dan menerima Semua Yang kita niatkan Dan kemudian kita Mohon kepada Allah Agar kehidupan kita Semua Allah berikan ismat Sebab kalau kita lihat Televisi Rasanya otak bisa pecah Tiap hari perang di mana-mana Tiap hari ribut di mana-mana Makanya kita berdoa sama Allah Ingin sekali diselamatkan Dari Sabang sampai Merauke Dan semua manusia-manusia yang ada di tanah air ini Diberikan kesadarannya bahawa Bagaimana caranya aku berbuat baik kepada orang lain Bukan menjadi orang-orang yang merusak hidupan orang lain Allahumma taqabal minna inna ka atas sami'ul alim wa tu'alaina inna ka atas tawaburra'im Allahumma wa distamakna hauna di Masjidil Ehsbaidil Ehsan Allahumma taqobar Ya Allah Allahumma taqobar Allahumma taqobar Qabulan khasana Allahumma ja'alna jami'an Minal muqsinin Allahumma ja'alna jami'an Minal muqsinin Allahumma simna Allahumma simna Minal kabair wassaghair Allahumma ja'alna minal mahdiin Bila sirotikal mustaqim Bila ya arhamar rahimin Wa billahi taufiq wal hidayah Walafumikum Assalamualaikum Terima kasih kerana